Batla jól megnézett, kezét még mindig a fejemen tartotta, és úgy éreztem, keze most súlyos lett. Az enyém is az volt, amíg élt, mondta, és a dac, mely már hegyén bennem, szétfolyt, mint egy meleg tó. Csak tanulj szorgalmassan. És most menj haza, szeretném, ha senkivel nem beszélnél erről a dologról. Nem beszélek. Kitámolyogtam a szobából, még hallottam, amikor a tanácsosnak azt mondja, a gyerek szerepe nem fontos. Neve is jobb, ha suba alatt marad. Ennél a csirkefogónál bosszú állóbb, kegyetlenebb gazembert nem ismerek. Ha kiszabadul, a gyerekkel baj eshetne. Nem mondom, nem tenné -e el lábalól. Odakünt még hult a hó. Hordta a szél, és a kapuajakba éles gerincű kis hegyeket rakott. Már a második utcában jártam, amikor eszembe jutott kalapom, melyet még mindig a kezemben vittem. Az enyém is az volt mondta az a magas tartó ember, de nem úgy, mint én, nem méregből. Csendesen. És nem pirult el, mint én szoktam, amikor az iskolában egyenként felálltunk, és bediktáltuk apám foglalkozását. Ordódi, már főellenőr. Örlei, parancsnok ezredes. Varga, orvos. Ugi, tisztartó. Zsellér, gazda, gazdálkodó, földmíves, és elpirultam, mintha ez szégyen lett volna. Talán az is volt, mert sokszor hallottam, amikor veszekedés közben társaim egymás szemébe vágták. Te paraszt! Búdultam, ballaktam hazafelé. Úgy éreztem, mintha a szívemben össze volna dobálva minden. A szardiniai kisdobozra terített véres zásztót, mintha leköpték volna. Zrinyi, a félszemi magyar hős mögött, Kőris Vili és puffat alcsal szippantott a cigarettából. Ez is kirohan, ez a marha! Körmeim a tenyeren vágták, és kedvem lett volna megdöngetni a nagy ház falát, mely mellett mentem, csak hogy üssek valamit, ha már ez a detektív nem tudta eltaposni azt az embert. Fehérek voltak az utcák, a házak, a fák. A kertekben bársonyos fehér takarók nyújtózkodtak, szemem előtt mégis fekete foltok terjengtek, hol itt, hol ott, mintha a tisztaság fehér mezőjén varas ocsmány foltok nőttek volna. Vacsorámat magamba süllyedve vettem. Aztán kinéztem az ablakon. Kályhám két meleg szeme az arcom sütötte, ahol az az ember megütött. A parázsló fán zimmegve táncolt még egy kis kék láng, és olyan hangja volt, mint a dongónak, amikor megszorítják. Ezt a fát az apám vágta. Ott az öreg erdőben, ahol most varjak, alusznak a fákon és a dombok felett dermedten száll a holvilág. Álmosodni kezdtem, de lefeküdni nem tudtam. A nap még nem múlott el bennem. Meggyújtottam a lámpám és elővettem a könyvem, a szívet. A szavak aztán magadták bennem a gödröket, és az átfordított lapok zizzenése mögött az az élet állt fel újra, amiben én szerettem volna élni. Az este aztán elment tőlem. Könyvem ráborult és letakarta. Amikor elfújtam a lámpám, künt már kitisztult az ég, és fehér volt a kertünk, a házak, a város, mely felett nagy gödrös arcával álmosan úszott a hold. Ülök a vadkörtefa alatt, és most úgy érzem, azóta ez az este mégis sokszor meglátogatott. Most is úgy érzem, hogy akkor megütött valaki, érzem batla kezét fejemen, és hallom hangját. Az enyém is az volt, pedig hat év múlt el azóta. Most nyár van, délután, amikor az árnyék már elindult keret felé, és mögöttem az úton emlékeim még jönnek, egyre jönnek. A nap már idesült, de nem érzem a melegét, mert körülöttem annak az estének hava csillog, tisztán, hidegen. Pár napig elgondolkozó voltam akkor, és Lacihoz sem mentem. Nem tudtam volna elhallgatni az esetet, pedig megígértem. Mi lehet, Faggatott. Bántott valaki? Dehogy. Miért nem jössz már napok óta? Azt a büdös számtant megint nem értem. Holnap megyek, délután háromra. De nem mentem. Csak ültem a szobámban, és néztem a hóesést. Egyszer csak Tamás bácsi hangját hallom. Itthon van. Persze, hogy itthon. Tessék csak bemenni. Maga a tisztaltó úr fia? Igen. Tamás bácsi szélesre tárta az ajtómat. Vendéged jött, Péter. Tessék, úrfi. Laci jól körülnézett kis odomba. Micsoda rendes kis hely. Ezután én jövök hozzád. Azt hittem gúnyolódik. Jó, ez nekem. Mi bajod? Én komolyan mondtam. Isten bizony megcserélnék. Pláne, ha ellenénit is ki lehetne cserélni. Ez egy ódul a te képest. vakis is látja. Hát csak vedd elő a számtant megmagyarázom. Laci már könyveit bontogatta, de ekkor összecsapta az egészet. Ha nem lát szívesen elmegyek. Azt hittem, örülsz, ha eljövök. Ha nem, én nem erőszakoskodom, mert az igazán parasztság lenne. Szóval én paraszt vagyok. Laci meghökkent. Ezt én magamra mondtam. De rám értetted, tulajdonképpen igazad van. De ezt én úgy is tudom, ha nem mondod. Laci csak állt. Fejed tanástalanul félre billent, és nem tudott mit mondani. Akkor én most elmegyek, mondta végre. Isten veled. Vékony kis lápszárai elindultak az ajtó felé. Én nem mozgultam volna, mert igazságtalanságom és Laci elvesztése fájdalmas olmossággal fogott, de kopottorú kis most is elindultak, és csak az indulás volt nehéz. – Lacika, ne haragudjék. – Balond vagyok. – De majd elmondom, miért. Laci tétovázva megállt. – Adj, elmegyek. – És csak állt. Ekkor világosan elszalt előttem minden, amit tőle kaptam. A mozi, a játékoknáluk, a kocsikázás hazafelé, az úri környezet, a tisztatúr és lekaszált rétünk, Keserű vádakat vert magam ellen a szívem, és alig tudtam beszélni. Nagyon kérlek, hallgass meg. Aztán nem is bánom, ha itthatsz, mert akkor én úgy is eleméztem magam. Nagy titok ez, de esküdj meg, hogy nem szól a senkinek. Elvettem tőle a könyveit. Laci tétovázva leült a székre, maga elé nézett. Úgy gondolod, hogy esküdjem meg? Igen, mert talán az életem áll ezen. Megesküthettem, de, de ahhoz feszület kell. Kiléptem a másik szobába. Róza ágya fölött volt egy feszület, azt behoztam, és letörölve róla a port, remegő kézzel Laci elé tartottam. Hogy amit most tőlem hallasz, nem mondod el soha senkinek. Ú, azóta sok esküt hallottam. fakózászgós öreg templomokban, katonáktól és dörgő férfi hangon, de ennél igazabbat soha. Ez van bennem már napok óta és elmondtam mindent aprólékosan. Laci úgy szívta szavaimat, mintha álomban járna. És te visszamerted ütni? Vissza. Magam sem tudom, hogyan volt. te nem tudja, hogy ki vagy. Ez a szerencse. Ha szabadul, megölne. Ez bolondít már napok óta. Nem is tudom, mit teszek, de most, hogy neked elmondhattam, megkönnyebbültem. Ugye nem haragszol már. Én? Miért? és látszott arcám, hogy rég elfeledtek gorombaságom. Igazán nem haragszol. Laci kezét nyújtotta, és én úgy markoltam meg, mint egy megtalált kincset. Amint fogtam a kezét, éreztem, hogy csak most hullott le rólam az elmúlt napok sok tépelődése. Akármi lenne is, ketten már csak megleszünk valahogy laci keresztül éreztem a falum, éreztem apja érdes jóságát, a templomtorony magasságát, a napsugár melegét és mindent, hogy úgy van, mint a könyvekben, a képekben, magamban, és nem úgy, mint Kőris Fili mondta, aki valószínű bolond, és azért nem bántották a detektívek. Egy cinket szállt az ablakra. Placira néztem, aki csak szemével intett, hogy látja a kis madarat. A cínke keményen meg-megvágta a szalonna bürkét, a cseregve elröppent. Ekkor összenevettünk Lacival, és nekem ez volt az első nevetésem egy hét óta. A számtant hamar megcsináltuk. Fene, egyen meg milyen egyszerű, mondta Laci. Én azt a harkát soha nem értem meg. Hazafelé elkísértem. Valami felszabadult, vidámság toporzékolt bennem, Laci fogta a karom, sugdosódtunk a nagy titokról, és óvatosan körülnéztünk, hogy nem hallja valaki. Az állomás előtt Laci megállt. Gyere, megtolyadjuk a vastyúkot, van egy hatosom. Bedobta a húszfilérest, és az automatából kotkodásolva gurult ki a tojás. Amikor kivettük, még egy tojás gurult utána. Laci vidámmal adta nekem, jó kis tyúk, ikrekett tojt, látta, hogy ketten vagyunk. De, Laci, ezt vissza kellene talán adni. Ne bolondoz. kinek adod vissza? Nincs itt egy lélek sem. Az állomás egészen üres volt. Mindenki egy vonatnál tolongott, amely most futott be. Gyere, nézzük meg, talán sebesültek. Kiosontunk a sinekhez, a levegőben keserű karborszak volt. Valaki halkan nyögött. Ó, boga, ó, lassan, lassan emberek. Sebesült szerb halifoglyok érkeztek. A hordágyokat csikorogva tolták a mentőkocsiba. Többnyire nehéz sebesültek voltak, ruhájuk földszínű, szenny, arcuk benőve, csak a szemük járt, fáradtan topogatózva. Szegények, mondta valaki. Hát a mieink? Mondta más. Azoknak talán más a soruk? Emberek ezek is. Most egy új sebesültet emeltek ki a vagomból. Ezt félre lehet tenni. Oda néztünk. Sárga arcú halott feküdt a hordájon, szeme félig nyitva. Mellette egy másik szerb topogott, és nézte a halott arcát, mintha a szemét se tudná róla levenni. Vitték a hordágyat. A szerb csak ballagott mellette, sapkája a kezében, és fogta a halott köpenye csücskét. A vonat mellett szuronyos baka állt. Amikor elhaladtak volna, megállította a szerbet. Hová még? testvér? A szerb a halottra mutatott, aztán magára. Nem lehet, testvér. Elhiszem, hogy jó komád volt, de nem lehet. Szólja a kapitány úrnak. A hordágyidők megálltak. Erezd el a köpönyegit, intettek a szerbnek. Nem ácsoroghatunk itt. Az egyik vasutas odalépett. Mi az? Miért álltak meg? Valami atyafia lehet ennek ez, aki meghót. Nem akar elmaradni tűle vasutas fejét vakarta. Valamicskét tudok horvátul, majd megkérdem. A szerb csendesen válaszolt. A testvére. Kicsit szeretne vele lenni. Egyszerre csendet. A baka tarkójára lökte sapkáját. Hát miért nem mondott testvér? No, eredj. Csak nem eszi vigyétek, majd szólok a kapitány úrnak. Mit akartok itt, gyerekek? Kifelé? Mordult ránk valaki, és nehéz szívvel ballaktunk ki az államásból. A kerítésen még beleskeltünk. A szerb ott ült a halott mellett a földön, keze néha lágyan megigazította a testvére köpenyét. Válla megroskadva, feje előre bukott, mintha valami érthetetlen mélységben nézett volna. Ekkor újra megeredt a hó, és mi tűnődve mentünk az utcákon. Eddig a háború csupa győzelem volt, csupa katonazene és távoli dicsőséges harc, de most az a szerb ott az állomáson mellénk ült. Hát ezeknek is ennyire fáj. Fene azt a kutya petárt, az az oka mindennek. Gyere be, Péter, mondta Laci lakása előtt. Nem, köszönöm. Tudod, nem akarok még egy olyan találkozást. Aci megszólította a kezem. Igazad van. Holnap megint én megyek hozzád. Tamás bácsi nagy hangon fogadott. Hallotta, de Péter? Vadrácok érkeztek a városba. Milyen vadrácok? Szerbiánusok. Vesznek neki a magja is. Vadállatok ezek. Felvágják az ember hasát, és rongyot tömnek bele. Láttam őket. Mondtam aztán. De ezeknek nem olyan kinézésük volt. Egyiknek a vonatban meghalt a testvére. Kitették a hordlágyon, az meg kiült melléje, és csendben sírdogált. Sírhatta? Hát, nem mondom, hiszen vannak ezek közt is emberek. Szobám most megint a régi volt. Ablakomon vidáman hunyorgott be a téli est, és én számoltam a napokat karácsonyig. Laci már régen mondta, hogy együtt megyünk haza. Csak szánút legyen, Hinton már mentem, de igazi csengős, vastalpú szánon még nem. A mi szánunk csak olyan fatalpú volt. Csengőt ugyan akaszthattunk rá, de a kasz billeget benne, s a rakoncák trágyásak voltak. Tamás bácsi minden este kinézett az égre. Hideg lesz. Nem tudom, hány szegény bakának fagy megint a lába. Ilyenkor mindig apámra gondoltam. Mostanában ritkán írt... Valahol a Kárpátokban voltak, egy-egy gyűrött tábori lap azért néha csak érkezett. Ilyenkor beültem a szobámba, és sokszor elolvastam. – Itt óriási fenyőerdők vannak – írta egyik lapján. Megszagoltam írását, és éreztem a gyantaszagot. A karácsony aztán mellénk lépett. A kirakatok már egy hete tündököltek. Hazaindulásunk előtti délutánon lacióz menet. bámultam a sok szépet. Délután volt, de már égtek az apró villany körték. cipők, prémek, játékok csillogtak az üveg mögött, és vidáman jártak az emberek az utcán. Az ünnep már ott úszott a levegőben. Ekkor halk, szomorú zene búgott fel az utca végén, és befordult a menet a karácsonyt váró, prémes, égszeres vidám utcába. Pergett a dob, és amire eljött, csendesek lettek az emberek. Egy katona tisztelgett, egy öregember megemelte a kalapját, de a többiek elsijedtek, vagy beléptek valamelyik üzletbe. Újra megzendültek a kültök, és a zene szinte a falhoz szorított. A katonakocsis vörös orral ült a bakon, és amikor megláttam az egyszerű koporsókat, levettem a kalapom. A széles, lapos kocsin öt koporsó ment el előttem, de. Egyiken volt valami kis csinált virág, a többén semmi, és egy öreg asszony botlatozott a koporsók után. Vállán fekete kendő, kékeres kezeiben makönyv. Látszott rajta, hogy azt sem tudja merre jár. Kezét néha az utolsó koporsóra tette, mintha igazítani akarna valamit rajta, vagy talán meg akart kapaszkodni benne. Szemei fájdalmasan, mélyek és messzenézők, mint azért a szerbé az állomáson. A mellett mögött aztán újra felállt az utca. Egy inas fityörészni kezdett, a boltokból kijöttek, akik nem akartak a temetésre találkozni, és mögöttem a boltajtóban is megszólalt egy kövér úr. Elmentek már, nagyságos asszonyom, elég gyorsan mennek. Köszönöm, olyan lehangoló az ilyesmi. Tulajdonképpen tapintatlanság. Jó, jó, hiszen együtt érez az ember, de mellé utcán is vihetnék szegényeket. Csukkolom kezét, nagyságos asszonyom legyen szerencsénk máskor is. Valaki elsőfogott mellettem, és úgy éreztem, mintha töm szaga lett volna. Az utcán már újra csilingeltek a szánok, ragyogtak a kirakatok, és csak én álltam még mindig kalapommal a kezemben. A város, úgy látszik, csak az élő katonákat szereti. A halottak már nem számítanak. Hiszen igaz, sok itt a temetés, de azért a kalapjukat mégiscsak levehették volna az emberek. Ezen tűnődtem Lacikáig, de ott a nagy csomagolásban lassan elfeledtem az egészet. Majd érted, jövök, mondta Laci. Minek kutyagolnál ide? A szán reggel kilenszer jött értem, de Tamás bácsi már nyolckor kileskelt az ablakon. Jöhetnének már. Nem fázol meg, Péter, az uton? Igazán vehetne anyád egy kis bekecset, bár a szegény ember megvan anélkül is. Nekem ugyan sose volt, de beteg se voltam. Ezek a táltosok csak úgy röpülnek. Hideg lesz az úton. Laci, hoz nekem is bundát. Kocsibundát. Kocsibundát? Hát így van. Még csak másodikos, és már kocsibundát hoznak neki. A szegény, iparos, meg kékül zöldül a hidegben. De azért szép dolog. Kilenckor aztán halkan becsiringelt a szám. Gyere, Péter! Akkor a bundát küldött a mama neked is, hogy meg se találnak benne. Amíg felültünk, a mind mindkint álltak a kapuban. Tamás bácsi hangosan rendelkezett. Csak a lábakra vigyázni. od a bundát. Úzd össze, Péter fiam! Úgy. Tess egy kicsit felemmelkedni. Úgy. Köszönöm, Tamás bácsi! Mondta Laci. Most igazán jól ülünk. Tamás bácsi elpirult. Kérem, kérem, gyerekkoromban én is. Hát csak vigyázni a lábakra. Mindig a lábakra. Öreg tapasztalat. Jó karácsonyt. A szánkó himbálva elindult, és én megint éreztem, hogy valami jóságos hatalom visz előre, melyet talán meg sem érdemnek. Miért ne érdemelném meg? Kérdeztem aztán magamtól. Eminens vagyok, Laci barátom, megérdemlem. A kocsis bajszán csüngött és megálltak az emberek. De amikor azt az öt koporsót vitték itt végig, akkor nem árt meg senki. Az úton nagyokat hallgattunk. Beszélni nem nagyon lehetett, mert belénk fagyott a szó. Később elejött a hó, és a sűrű hóesésben, mintha a levegőben jártunk volna. A finom, apró csengés messzire előttünk szállt, és mögöttünk a halk surlódásra újra ráesett a hó. Az út áll egy katona bandukolt az árokparton. Odaszalutált a szánnak, és már el is maradt. No, szegény, ez is jó időt választott ki. Falubeli, béres a pusztán, mondta a kocsis, és lassabbra fogta a lovakat. Vigyük haza, jó lesz, Péter. Persze, hogy vigyük, szabadságra megy. Talán nem volt pénze vonatra. A kocsi is hátrafordult. Mozogj már, Miska, felülhetsz. A baka úgy sietett, majd felbukott. Jövök már, az Isten meg az urakat, csak a lábam. Tetszik tudni, nem olyan futós már, mint azelőtt. Belegépuskázott a muszka. Húzd magadra ezt a pokrócot, mert megfagysz. Miska megfogadta a szót, leült a kocsis lába mellé, és beburkulózott a pokrócba. Akár az anyám öli be, fújít egy nagyot, és mentünk tovább. Később megszólalt a kocsis. Most meg a csöndérök jönnek. Van-e, Miska, szabadságos levél? Na, fennemegette, húzta össze Miska magát. Akkor csak tegyerám rám, András bátyám, a lábát. Én vagyok az ifjúrak cókmókja. Megdöbbentem, és meglöktem Lacit. Hallod? Katona szökevény. Bánom is én. Hazavisszük. A csendőrök elmaradtak, és Miska vidáman bontakozott ki a poklócaról. Ha meg tudják, egyesbe kerülsz, Miska, mondta a kocsis. Katonának csinálták azt, András bátyám. Meg, ha nem adnak szabadságot... Nekem apám járt az eszembe, aki nem szökne soha. Valahogy nem tetszett nekem, Miska. Miért szögdösik? Ez már fél hazárolás, gondoltam. De Miska vidám volt, mint a madár. Tegnap is odállok a raportra, mondom a főorvosnak, hogy adjon szabadságot. Azt mondja, hogy vassz, majd te meggyógyulsz. Mondom neki, hogy nincs én nekem semmi bajom. Azt mondja, azt ő jobban tudja, lelépni. Palaszkodom aztán az ápolós, Sveszternek, hogy itt a Szent Karácsony aztán nem láthatom a kis családom. A gyereknek vettem falovat, most aztán mit csináljak vele? A Sveszter érti a szót. Azt mondja, egy-két napot kicsinál nekem, de két nap múlva becsülettel vissza kell mennem. Majd megcsókoltam. De vissza is megyek, ha a lábam szakad is bele. Csak szökés az azért, piszkálta András. És én is ezt gondoltam. Hát, tudja, én nem bánom, akár szökés, akármi, ha meggyógyulok, kivisznek a frontra, aztán fene tudja, hol károk fölöttem a holló. Ki a fenének hiányzom én az asszonyon és a gyereken kívül? Így legalább azt mondom, láttam a gyereket, megöleltem az asszonyt, mit akarsz még, Miska? A többi ennyi se jut. Igaz-e, fiatal urak. Miska nevetős szemek kék volt, mint a cinegem. Igaz. Igaz. Borintottunk, és én sem már Miskát hazárulónak. Játszik egyet a gyerekkel, megöleli az asszonyt, aztán visszamegy a kórházba. Onnan a frontra, onnan ki tudja. Talán Miskával is végig döcög a szekér valahol valami nagyvároson, hol érzékeny nagyságos asszonyok vannak és fényes kirakatok, melyek szégyenkezve elhomályosodnak, ha a kocsi fekete árnyék a végig kúszik tükrös üvegökön. Elállt a hó, és leszállt a köd. A fák sudarát már nem lehetett látni, és az útról felrebbent varjak, mintha kirepültek volna a világból. Én itt majd leszállok, mondta Miska. Érzem a falut, aztán nem szeretnék csöndérrel összefutni. Akkor a köd volt, hogy a lovak fejét se láttuk. Érzed a fenét, dörmögte András. Miről éreznéd? Csak álljon meg, András bátyám. Olyan friss kolbásszak van itt, hogy a nyálam is kicsordul. Isten megáldja az ifjúrakat. Köszönöm a fuvart. Tisztelgett, és vidáman ellépett a ködben. Egy percet telt bele, már ugattak a kutyák, és mi is éreztük, hogy disznótor volt valahol a falu végén. András a fejét csóválta. Fene jó orra van ennek a miskának. A szál lassan ment, mert elüthettünk volna valakit. Itt melegebb volt, mint kint az úton. Az utca vájújában szél se járt, csak füst lengedezett, mely a nyitott tűzhelyekről szabadult el. Ázunk előtt elhallgattak a csengők. Megjöttünk, zselér Köszönöm, placika, hogy elhozta Pétert, lelkendezett anyám. Ne bújj, te lány, a hátam mögé, ha itt akartál lenni. Erzsi piros nagykendője világított a hóba, mint a pirók melle, én is csak kijöttem, hogy megjöttél, Péter. Erzsi, mintha nőtt volna. A szemei bizonyára nagyobbak lettek. Hogy van, Lacika? Laci kitakaródzik a bundából. Jól, Erzsé. És mindjárt hallgattunk. Ekkor megvillan a fejemben valami. Édesanyám, van-e itthon levél papír? Csak kártya van. Lacikám, akkor engedd meg, hogy Erzsi elmenjen veled a boltig. Nagyon fontos nekem az a levélpapír, még ma meg kell írnom. Elmegy Erzsi, gyalog is, mondta anyám. Erzsi nem szólt semmit, csak arca lett olyan, mint a kendője. Elmehetek. Laci nem hagyta. Csak gyere, Erzsi, ülj be Péter bundájába, egy-kettő itthon vagy. Erzsi édesanyámra nézett. Megfáznak a lovak, ugorj! Rásegítettem a bundát, a csengők keztek, a köd még sűrűbb lett, és Erzsi piros kendője olyannak látszott a bunda hasítékán, mint egy tiszta nagy szív. Meleg szobánkban leültem az öreg padra. A csengők még mindig csengtek a fülemben, és úgy éreztem, a múltkori igazságtalanságomért leródtam latinálvalamit. valamit. Édesanyám tetvett a szobában, mintha dolga lett volna, és valahányszor elment mellettem, megsimogatott. Az óra ilyenkor, mintha halkabban járt volna.